Ipare Euskal Herrian egoera askilaria da. Bosturtez berrogoita ama urte baino gehiagoko enpresaburuen kopurua abantxu bikoiztu da. Horain euneko berrogoita biko da eta akitania berrian euneko ogoita ama irukoa. Izan industrian, ofizial edo laborantxan zailtasun jaundiak agertzen dira transmisioaren egiteko mementuan. Merkataritza eta industria gamarako pantsua benboak. Oartzen gira ere laborantxa munduan edo artesau munduan edo industria eta servizio munduan ere, behaz irugan barretan, arazo bera badugu. Eta horotarar, da, ogoita ama lau mila empresa, Eta orota, orotarat ere, eun bost mila langile, edo lansaria dutenak. Ondoriozi irugan berek itzarmen bat izen dute, bost pundutano inagitzen dena behatoki bat eramaitia, lua, berrikuntza eta ikerketa, mugaz gaineko aremanak, eta ingurumena eta energia. Iduritzen zaie egresago dela enpresa baten haga hartzia, sortzia baino, Empresa utzi nahi duenak, bezero edo klienteak baditu, bankoarekin argiman bat, esperientzia ere, baina argartzaileak zerbait berri ekertzeko, merkataritza hanberako kudeatzaile eskolatik pasaditaik eurain. Pantsua benboar. Enpresari zena, kompetentzia badu, segurik, teknikoki, badu ere parte bat, ere et, kompetentzia hor bestre sektoretan, komerzialtoretan, baina ere ez ditu ere teorikoki eta metodo berriekin eta ez ditu ere Eh, kampotik eludiren gauzak ere aski eh, ezagutzen. Gazteak iten du ere diagnostika bat eta partekatzen du diagnostika hori bai enpresari zenarekin eta baita ere irakasteekin. Nahi behar duzu, da indar berrit bat eta ekar du zerbait enpresari. Rajmizio eta agarartzearen hilabetiak abenduaren lauagarte iraunen du, horren karietarat, baien prisae maile, baita ere agarartzaile gaiek, elkartzeko, trukatzeko eta taile egretan perteartzeko paradaba dute.